Її губи стислися в тоненьку лінію. Другим за популярністю виявився роман жахів про інцест і вбивство дитини під назвою «Квіти на горищі». До того ж, ця книжка була переможцем п'ять років поспіль. Дехто з дітей навіть голосував за Пейтон Плейс. Вона суворо подивилася на Сема. Особисто я не бачила жодного з кошмару на вулиці в'язів. «Я ніколи не чула записів Озі Осборна і не маю до того найменшої охоти, як і до читання романів Роберта Маккамона, Стівена Кінга чи Ендрюс. Ти розумієш, для чого я це розповідаю, Семи?» «Здається, розумію. Ви кажете, що було б нечесно. Він пошукав потрібного слова і знайшов його – узурпувати смаки дітей». Вона осяйно усміхнулася. Крім очей, що знову здавалося, поступилося місцем монетам. Хоча сте так, але це не все. Плакати в дитячій залі, як милі, несуперечливі, так і ті, що збентежили тебе, надійшли від Асоціації бібліотек Йови Аба є членом Асоціації бібліотек середнього заходу, а та, своєю чергою, членом Національної асоціації бібліотек, що переважно отримує фінансування з податків. «Від простого громадянина, тобто від мене і від тебе!» Сем переступив з ноги на ногу. Він не хотів слухати лекцію на тему, як бібліотеки працюють на вас увесь полудень, але ж він сам напросився. Певно, що сам. Єдине, у чому він тепер абсолютно не сумнівався, було те, що Арделія Лорд сподобається йому чим далі менше. Асоціація бібліотека Йови щомісяця надсилає каталог із репродукціями сорока – «Чи навіть більше плакатів?» – безжалісно проводила далі міс-лордс. «Ми можемо безкоштовно обрати п'ять із них. Додаткові коштують по три долари кожен. Бачу, Семе, що тобі вже набридло, але ти заслуговуєш на пояснення, і ми вже нарешті дісталися до самої суті». «Мені? Мені не набридло», – нетерпляче сказав Сем. Вона усміхнулася, показавши такі рівні зуби, які просто не могли не бути вставними. У нас є комітет дитячої зали, продовжила вона. То до нього входить. Діти, хто ж ще? Дев'ятеро. Четверо з них навчаються в старших класах, троє в середніх і двоє у початкових. Щоб потрапити до комітету, треба мати в школі середню оцінку, не нижче за добре. Вони вибирають частину книжок, які ми замовляємо. Вони вибирали столи і шпалери, коли минулої осені в нас був ремонт. І, звичайно ж, вони вибирають плакати. Це, як сказав один із молодших членів комітету, найвеселіша частина. Тепер ти розумієш? Так, сказав Сем. Це діти вибрали червону шапочку простака Саймона і бібліотечного полісмена. Вони їм подобаються, бо вони страшні. Правильно. Її усмішка засяяла знову. Раптом він відчув, що йому вже задосить. Щось не так було з бібліотекою. Не з плакатами, не з бібліотекаркою, а й з самою бібліотекою. Раптом ця бібліотека стала схожою на дратівливу, донестями дошкольну скалку, що засіла глибоко в сідниці, і доводить донестями. У чому б не була річ, йому вже досить. «Міс Лордс, у вас у дитячій залі є касета з кошмаром на вулиці в'язів 5? Чи вибрані альбоми «Ганзен Роузес» і «Озі Озборна? «Це ми! Йдеться ж не про те!» Терпляче почала вона. «Як щодо Пейтон Плейс, ви тримаєте примірники у дитячій залі тільки тому, що хтось із дітей її читав?» Він говорив це і думав, «Невже, бодай, хтось іще і досі читає ту старовину? «Ні», – сказала вона, і Сем побачив, як на її щоках з'являється гнівний рум'янець. Ця жінка не звикла, щоб її погляди піддавали сумніву. «Але в нас є книжки про незаконне проникнення до будинку», «Жорстокість батьків і пограбування. Я, звісно, маю на увазі золотоволоску і трьох ведмедів, Гензеля і Гретель, і Джека і Бобове стебло. Мені здавалося, що така людина, як ти, Семе, виявить більше розуміння. Людина, якій ти допомогла, коли їй припекло, хотіла сказати ти, подумав Сем. Але якого дітька, пані, хіба вам не за це платять?» Тоді він опанував себе. Він не знав точно, що вона мала на увазі під такою людиною, як він, і не був певен, що хотів дізнатися, але розумів, що ця розмова ще трохи і зійде з пристойних рейок і стане сваркою. Він прийшов сюди, щоб знайти засіб для зволоження своєї сухої промови, а не для того, щоб гризтися з головною бібліотекаркою через дитячу залу. Перепрошую, якщо чимось образив вас, вибачився Сем, мені насправді час іти. «Так», – сказала вона, – «здається, що час». «Вибачення не прийняті», – передали її очі, – «жодною мірою не прийняті». «Гадаю», – мовив він, – «що я трохи знервований через свій ораторський дебют і не спав до пізньої ночі, бо працював над ним». Він усміхнувся доброзичливою усмішкою Сема Піблза і підхопив дипломата. Вона відтанула трішки, але її очі й досі наче гарчали на Сема. «Це зрозуміло». «Ми тут для того, щоб допомагати людям, і, звичайно, ми завжди раді вислухати конструктивну критику від платників податків». Вона легесенько виділила слово конструктивно, щоб, як він подумав, дати йому зрозуміти, що його зауваження могли бути якими завгодно, але не конструктивними. Тепер, коли Сем усе вирішив, він відчув потяг, майже потребу залагодити і решту проблем, розрівняти все, як покривало на добре застеленому ліжку. Це теж було частиною його ділових звичок, як він гадав, або частиною ділового захисного забарвлення. Самові спало на думку, досить таки дивно, що йому слід сьогодні ввечері конче розповісти про зустріч із Арделією Лордс. Ця зустріч краще описувала дух і засади того, як проводяться справи в маленькому містечку аніж уся його наготована промова. Не все в цій історії звучатиме приємно, але сухо точно не буде. І в ній лунатиме те, що так рідко чутно в ротаріанському клубі щоп'ятниці під час промови – непомильний дзвін правди. «Що ж ми трохи погризлися якусь хвилинку?» Почув він свої сплова, а тоді побачив свою простягнуту вперед руку. «Здається, я зайшов далі, ніж мені слід було. Сподіваюся, що не завдав образи. Вона торкнулася його руки, короткий символічний жест, прохолодна гладка шкіра, якась неприємна, наче він потиснув підставку для парасольок. «Ані трохи», – сказала вона, але її очі й далі співали геть іншої. «Тоді я, певно, піду». «Так, пам'ятаю, один тиждень, семе!» – вона підняла пальця, казала добре доглянутим нігтем на книжки в його руках, і всміхнулася. Сем побачив у цій усмішці щось неймовірно бентежне, але хочу убий не міг сказати, що саме. Мені не хотілося б спускати на тебе бібліотечного полісмена. Ні, погодився сам, мені теж би цього не хотілося. Звісно, сказала Арделія Лорд і досі всміхаючись. Навряд чи тобі хотілося би. Коли він пройшов половину стежки обличчя малого, що верещав. «Простак Саймон, діти називають його простаком Саймоном, мені здається, це дуже природна реакція, чи не так?» Знову постало перед його очима, а з ним з'явилася і думка, така проста і розважлива, що він зупинився на місці. Думка була така. І якби діти мали змогу вибрати такий плакат, вони, мабуть, так і вчинили би. Але як могло статися, щоб Асоціація бібліотек Айови, Середнього Заходу чи всієї країни взагалі – запропонувала їх дітям на вибір. Сем Піблс подумав про долоні, що благально притислися до холодного непроникного скла. Подумав про викривлений від вереску і розпачу рот. І зненацько йому стало дуже важко в це повірити. Повірити в це було неможливо. І Пейтон Плейс, як щодо цього? Як він здогадувався, більшість дорослих, що відвідували бібліотеку, вже забули про цю книжку. Невже він справді повірив, що хтось із їхніх дітей, тих, котрі ще мали ходити до дитячої зали, справді викопав цю старовину? Ну, це я теж не вірю. У нього не було жодного бажання отримати другу порцію гніву Арделії Лордс. Йому вистачило і першої, і він підозрював, що її регулятор гучності ще й близько не був накручений на повну потужність, але ці думки мали досить ваги, щоб змусити його обернутися. Вона зникла. Двері бібліотеки, вертикальний ротовий отвір насупленого гранітного обличчя стояли зачинені. Сем постояв на сходах ще хвильку, а тоді поспішив до місця, де припаркував машину. Розділ третій. Семова промова. Промова мала приголомшливий успіх. Сем почав із власної редакції двох жартів із розділу «Ламаємо кригу» з порадника промовця. Один був про фермера, що виграв у лотерею, але мав наміри далі опікуватися господарством, поки воно не зжере увесь виграш. А другий – про продаж заморожених обідів ескімосам. Він вставив ще й третій, насправді доволі примітивний, у середину промови. Крім того, Сем знайшов іще один доволі непоганий анекдот у розділі Підсикаємо і почав уже вписувати його олівцем до промови, коли згадав Арделію Лордс і улюблені вірші американців. «Можна очікувати, що твої слухачі запам'ятають добре дібраного вірша. Навіть якщо і забудуть усе інше», – сказала тоді вона, і сам знайшов хорошого короткого вірша в розділі «Натхнення», як вона й казала. Він подивився на звернуті до трибуни обличчя товаришів-ротаріанців і сказав, «Я намагався розповісти вам про кілька причин, чому я живу і працюю в такому невеликому місті, як Джанкшн-Сіті», і сподіваюся, що в них є якийсь здоровий глуст. Бо коли ні, то я в чималій халепі». Публіка сприйняла ці слова доброзичливим сміхом, а ще слабким мішаним духом скотчу і бурбону. Сам рясно пітнів, але почувався доволі непогано. Це дало йому підстави повірити, що у цій справі в нього все вийде на добре. Мікрофон вискнув лише раз, ніхто не вийшов із зали, Ніхто не кидався їжею, і лише кілька разів хтось легенько свиснув. І то доволі доброзичливо. Гадаю, поет на ім'я Спенсер Майкл Фрі підсумував те, що я намагався сказати набагато краще, ніж я коли-небудь зміг би зробити сам. Розумієте, майже все, що ми з вами продаємо в маленькому місті, можна купити дешевше в торгових центрах і супермаркетах у великих містах. Такі місця хизуються тим, що в них можна придбати всі товари і послуги, що вам будь-коли знадобляться. А на додачу, там іще і паркування безкоштовне. І я думаю, що все це майже правда. Але заклади в маленьких містах усе одно мають дещо таке, чого в супермаркетах і торгових центрах не знайдеш. І саме про це говорить містер Фрі у своєму вірші. Вірш цей не дуже довгий, але говорить він чимало. Ось він. Нічого на світі нема важливіш за дружній дотик руки. Він душу людську зігріє певніш, ніж вогнище і повні чарки. Бо вогнище згасне, як ранок прийде, і чарка колись спорожніє. Але дотик руки і голосу звук завжди нам серце зігріють. Сам підвів очі від Аркуша і вдруге за день здивувався, що сказав точнісінько те, що мав на думці. Раптом він відчув що його серце наповнюється щастям і простою вдячністю. Йому було приємно дізнатися, що в нього ще й досі є серце, що рутина сірих днів не засушила його, але ще приємніше було переконатися, що воно й досі здатне промовляти його вустами. Ми – ділові люди в маленькому місті, якраз і пропонуємо цей дружній дотик. З одного боку це небагато, але з іншого – це все на світі. Я точно знаю, що саме це мене тут і тримає. Я хочу побажати дивовижному Джо, який мав сьогодні виступати, як найскорішого одужання. Ще хочу подякувати Крейгові Джонсу за те, що попросив мене підмінити Джо. І нарешті, я хочу подякувати вам усім за те, що так терпляче слухали цей нуднуватий виступ. Отож, дякую вам». Оплески залунали ще до того, як Сем закінчив останнє речення. Вони наростали. Коли він збирав ті кілька аркушів тексту, які надрукувала Наомі, і які він виправляв після обіду. Коли він, здивований реакцією публіки, сідав на своє місце, оплески наросли до крещенда. «Ну, це через піло», – сказав Сем собі. «Вони аплодували б тобі навіть, якби ти розповів, що кинув палити після того, коли повірив в Ісуса на презентації посуду». Тоді всі почали зводитися на ноги, а Сем подумав, що, певно, говорив надто довго, і їм закортіло розім'ятися. Але вони й далі плескали долонями, а ще сем побачив, як метеляє до нього руками Крейк Джонс. За мить Сем зрозумів Крейк хотів, щоб Сем підвівся і вклонився публіці. Він покрутив пальцем біля скроні, та ти сказився. Крейк виразно похитав головою і почав так енергійно махати руками що став схожим на проповідника, коли той заохочує вірян співати голосніше. Тож сам підвівся і здивувався, коли виявилося, що вони справді вітали його. Трохи згодом на подіум вийшов Крейк. Оплески стихли аж тоді, коли Крейк поступкав по мікрофону, видобувши такий звук, ніби велетенський кулак, обмотаний ватою, постукав по домовині. — Гадаю, всі зі мною погодяться, — розпочав він. Що семова промова з надлишком перекрила вартість тієї гумової курки, яку ми щойно з'їли. Це викликало ще один вибух щирих оплесків. Крейк розвернувся до Сема і сказав Якби я знав, що ти на таке здатен, Семмі, то зразу просив би виступити саме тебе. Залунала ще одна хвиля оплесків і свисто. Перш ніж вона стихла, крейк Джонс ухопив сема за руку і почав рвучко нею трусити. Це було прекрасно. Вигукнув Крейг. «Звідки ти її переписав, Семе?» «Я не переписував», – сказав Сем. Його щоки полагкотіли. Він хоч і випив лише один джин із тоніком, але почувався трохи захмеленим. «Це моя промова. Я взяв кілька книжок у бібліотеці, і вони мені допомогли». Інші ротаріанці вже юрмилися навколо. Семову руку тиснули знову і знову. Він почувався, як водяна колонка в центрі міста під час літньої посухи. Чудово! прокричав хтось йому на вухо. Сам обернувся на звук і побачив, що голос належав Френкові Стівенсу, що заміняв промовця від профспілки шоферів вантажівок, коли тому висунули звинувачення в шахрайстві. Нам треба було все записати, ми могли би продати запис клятим ДжейСіцям. Чудова промова, семе. Хай мене хрім поб'є. Тобі треба скрізь з нею виступати запропонував Руді Перлмен. Його кругле обличчя почервоніло і спітніло. «Я трясся ледь не заплакав, богом клянусь. Де ти знайшов того вірша?» «У бібліотеці», – пояснив Сем. Він і досі був ошелешений, але полегкість від того, що йому справді все вдалося, вже помалу витіснялась якимось обережним задоволенням. Він подумав, що винен Наомі премію. Книжка називалася, але перш ніж він устиг сказати Руді, як називалася книжка, Брюс Енглс ухопив його за лікоть і повів до бару. «Чорт, це найкраща промова, що я чув у цьому недолугому клубі за два роки», – вигукував Брюс. «А той за п'ять. Кому він потрібен, той бісів акробат? Дозволь пригостити тебе скляночкою, Семе, дітько, дозволь пригостити тебе двома!» Перш ніж Сем зміг утекти, він вихилив загалом шість склянок, усі безкоштовно і завершив тріумфальний вечір тим, що його вивернуло на власний килимок під дверима невдовзі після того, як Крейк Джонс висадив його перед будинком на Келтон-Авеню. Коли його шлунок зафонтонував, Сем саме намагався встромити ключ у замок. Це було нелегко, бо здавалося, що замків три, а ключів чотири. Тож часу на те, щоб донести все хоча б до кущів з боку від Ганку, не було. Тому коли йому нарешті вдалося відчинити двері, він просто взяв килимок, обережно тримаючи за край, щоб рідина трималася посередині, і викинув його під кущі. Сем заварив кави, щоб заспокоїти шлунок, але, поки пив її, його двічі переривав телефон. Знову вітання. Другий дзвінок був від Елмера Бескіна, якого навіть не було на зустрічі. Сем почувався, ніби Джуді Герленд у фільмі «Зірка народилася». Але тішитися цим відчуттям було важко. Бо шлунок і досі ніяк не міг вийти на тверду землю, а голова почала мститися за зловживання. Сему вімкнув автовідповідачу вітальні, щоб відмежуватися від подальших дзвінків. Тоді пішов на до спальні, вимкнув телефон біля ліжка, випив дві таблетки аспірину, роздягнувся і ліг. Свідомість швидко почала блякнути, він утомився і налихався. Але перш ніж сон його зморив, Сему стиг подумати. «Я завдячую більшою частиною успіху Наомі і тій неприємній жінці з бібліотеки. Хорст Борщ, чи як її звуть, можливо, я винен премію і їй». Він чув, як телефон унизу задзеленчав, а тоді до роботи взявся автовідповідач. «Молодець!» – сонно подумав сам. «Роби свою справу, врешті-решт, чи не за це я тобі плачу?» Тоді він пірнув у пітьму і не бачив нічого, крім неї аж до 10 ранку суботи. Сем повернувся у світ живих із млістю в шлунку і легким болем у голові. Але могло бути і гірше. Йому було шкода килимка. Проте він був радий, що позбувся частини піла до того, як воно встигло роздути його голову ще більше. Він 10 хвилин стояв у душі, лише символічно виконуючи необхідні процедури, а тоді обтерся і пішов униз із рушником на голові. На автовідповідачеві блимав червоний вогник. Коли сем натиснув кнопку прослухати повідомлення, плівка перемоталася назад лише трохи. Вочевидь, дзвінок, що він його чув перед сном, був останнім. Бі. -п. Привіт, семе. Сем саме знімав рушника, але застиг і насупився. Голос був жіночий, і він його знав. Чий він. Я чула, що твоя промова мала неабиякий успіх. Я так рада за тебе. То була Лорс, жінка з бібліотеки. Звідки в неї мій номер? Але, звісно, на те і телефонна книга. А ще він сам написав його на бібліотечній картці. Було таке? Було. Без жодної причини, яку він міг би назвати, його спиною пробіг угору короткий дрож. «Не забудь повернути книжки до 6 квітня», продовжувала вона. А тоді додала пустотливо. «Пам'ятай про бібліотечного полісмена». Слухавка клацнула і зв'язок урвався. На автовідповідачеві Сема загорівся вогник. Усі повідомлення прослухані. «Ох, і паскудної ж ви в дачі, стерво, чи не так, пані?» Сказав Сем порожньому будинку, а тоді подався на кухню підсмажити собі тостів. Коли Наомі прийшла до нього в п'ятницю о десятій, через тиждень після тріумфального ораторського дебюту, Сем простягнув їй вузького білого конверта, на якому написав її ім'я. «Що це?» Підозріливо спитала Наомі, знімаючи накидку. На дворі лив понурий ранньовесняний дощ. Розкрий, і побачиш!» – вона так і зробила. Там була вітальна картка з подякою. Посередині картки розмістився портрет Ендрю Джексона. «Двадцять доларів!» – вона подивилася на нього, як ніколи недовірливо. «За що це?» «За те, що врятувала мою шкуру, коли послала до бібліотеки», – сказав Сем. Промова вийшла дуже хорошою, гадаю, що не збрешу – коли скажу, що я виступив як справжня зірка, я би поклав до конверта 50, якби не думав, що ти їх можеш не взяти. Тепер вона зрозуміла. Було видно, що їй приємно, але вона все одно спробувала повернути гроші. «Я рада, що тобі вдалося, семе, але я не можу!» «Можеш, можеш», – сказав він, – «і не тільки можеш, але й візьмеш. Ти ж прийняла б від мене свій відсоток, якби працювала моїм агентом, чи не так? Але ж я не працюю!» «Я ніколи не вміла нічого продавати. Навіть коли я була в скаутах, мама була єдиною, хто купував у мене печиво». «Наомі, мила моя дівчинка, ні, не треба нервувати і шукати очима двері. Я не маю наміру підбивати до тебе клинці. Ми пройшли все це ще два роки тому». «А то ж пройшли!» – погодилася Наомі. Але все одно мала схвильований вигляд і перевірила, чи не перегороджений шлях до дверей на випадок, якщо треба буде відступати». Ти розумієш, що я продав два будинки і виписав страхових полісів майже на 200 тисяч доларів із того дня, як виступив із тією клятою промовою? Звісно, більшість полісів були груповими, з високими виплатами і невеликим відсотком комісійних. Але все одно їх вистачить на нову машину. Якщо ти не візьмеш цю двадцятку, я почуватимуся лайном. Саме, будь ласка!» – мовила вона шоковано. Наомі була вірною баптисткою. Вони з матір'ю ходили до маленької церкви в Провербії, що була майже така ж хирява, як і будинок, у якому вони жили. Він знав це, бо одного разу там побував. Але Семові було приємно бачити, що вона виглядає втішеною і трохи більш розслабленою. Улітку 1988 року Сем двічі ходив з Наомі на побачення. На другому побаченні він підсипався до неї. Зробив це настільки обережно, наскільки можна було. Щоб Наомі зрозуміла, що він пропонував, але... Одначе, хай там як обережно Сем підсипався, зиску з того він не отримав. Виявилося, що в Наомі такий міцний шлагбаум, що їй можна було з ним служити в прикордонниках. Вона пояснила, причина не в тому, що він їй не подобається. Просто вона вирішила, що вони ніколи не зможуть бути вдвох у цьому сенсі. Спантеличений Сем спитав, чому ні. Наомі лише похитала головою. «Деякі речі важко пояснити, Семе, але від цього вони не стають менш вагомими. У нас ніколи не вийшло би. Повір мені, просто не вийшло би». І то було все, чого він зміг від неї добитися. «Вибач за слово на Ел, Наомі», – виправився Сем. Він говорив покірливо, хоч і трохи сумнівався, що Наомі бодай наполовину така пуританка, якою хоче здаватися. «Я хотів сказати, що коли ти не візьмеш цю двадцятку», «Я почуватимуся какою». Вона поклала банкноту до сумочки, а тоді спробувала глянути на нього поважно і суворо. Їй це майже вдалося, але кутики її губ легенько сіпнулися. «Отак, задоволений!» «Усім, крім того, що не поклав п'ятдесят, – мовив він, – ти б взяла п'ятдесят, омс!» «Ні, – відказала вона, – і не клич мене, омс, ти знаєш, що я цього не люблю!» «Вибач, вибачення прийнято, змінимо тему!» «Гараст, – погодився Сем». Я чула, як кілька людей хвалили твою промову. Крейг Джонс як почав про неї розводитися, так і досі не може спинитися. Ти справді думаєш, що твої справи б пожвавилися саме через неї. Та це ясно, як холе. Почав все, але вчасно схаменувся. Так, думаю, іноді таке буває. Це смішно, але так і є. Графік продажів на цьому тижні рвонув угору. Звісно, він скоро впаде, але, можливо, не до початкового рівня. Якщо новим клієнтам сподобається, як я веду справи, а мені хочеться думати, що сподобається, то я все одно матиму приріст». Сам відкинувся назад на стільці, заклав руки за потилуцю і замислено подивився на стелю. Коли Крейг Джонс подзвонив мені і примусив погодитися на виступ, я був готовий застрелити його. «Я не жартую, Наомі». «Так», – сказала вона, – «ти був схожий на людину, що викачалася в отруйному плющі». Справді. Він засміявся. «Ну, гадаю, що так. Аж сміх розбирає, коли думаєш, чого тільки не трапляється завдяки сліпому щастю. Іноді аж замислюєшся, якщо Бог існує, то чи міцно він затягнув усіх винти в механізмі, перш ніж його запустити?» Сем гадав, що Наомі висварить його за нешанобливість, і це було б не вперше. Але того дня вона не сприйняла його гри. Натомість Наомі сказала. «Якщо книжки з бібліотеки справді тебе виручили, тобі пощастило більше, ніж ти думаєш. Зазвичай у п'ятницю вона зачинена аж до п'ятої. Я хотіла сказати тобі про це, але забула». «А вон як!» «Ти, певно, застав містера Прайса, коли він надолужував якусь паперову роботу чи щось таке?» «Прайса?» – спитав Сем. «Ти хотіла сказати містера Пеггяма, прибиральника, що читає газети?» Наомі похитала головою. «Єдиний пегем, про якого я чула, був старий Еді Пекгем, а він помер багато років тому. Я говорю про містера Прайса, бібліотекаря». Вона дивилася на Сема так, наче він був найтупішою людиною на світі. Або принаймні в Джанкшн-Сіті, штат Йова. «Такий високий, худий, десь під 50». «Ні», – сказав Сем. «Я зустрів пані на прізвище Лордс. Незенька, пухкенька, десь такого віку, коли в жінок починає формуватися прихильність до яскраво-зеленого одягу з поліестеру. На обличчі Наомі відбилася дивна суміш виразів. За несподіванкою промайнула підозра. За підозрою з'явився один із різновидів трохи обуреного подиву. Така послідовність виразів майже завжди вказує на те саме. Хтось відчуває, як його нахабно і рвучко піднімають на глум. За звичайних обставин Сем міг би зацікавитися цим. Але він увесь тиждень працював на виїзді, тому в нього самого накопичилася купа папірців, що вимагали уваги. Подумки він уже зважував, за які з них краще взятися насамперед. Он воно що! мовила Наомі і засміялася. Кажеш, міс лордс, ото вже, певно, було весело. Доволі специфічна пані, це точно сказав Сем. Чи яка? погодилася Наомі. Відверто кажучи, вона абсолютно. Якби вона договорила те, що збиралася сказати то, певно, добряче здивувала би Сема Піблза. Але випадок, як він сам щойно зазначив, відіграє незбагненно важливу роль у людських стосунках. І в ту мить саме випадок і втрутився. Задзеленчав телефон. То був Берт Айверсон, духовний лідер невеликого юридичного племені Джанкшн-Сіті. Він хотів обговорити неймовірно велику страхову угоду, побудова нового медичного центру, групове страхування робітників, Проєкт ще на етапі планування, але сам знаєш, які гроші там крутяться, Семе. І коли Сем урешті повернувся до Наомі, думка про міс-лордс цілковита вилетіла йому з голови. Він чудово знав, які там могли крутитися гроші. Ця угода справді могла посадити його за кермо Мерседеса. Він тепер і думати не хотів, скільки ще вдалих угод йому запропонують саме завдяки тій недоладній промові. Наомі справді подумала, що він узяв її на кпини, Вона чудово знала, хто така Арделія Лордс, і думала, що Семові це теж відомо. Врешті-решт ця жінка була в центрі найпаскуднішої події, що траплялася в Джанкшн-Сіті за останні 20 років. А може і з часів Другої світової, коли синок Могінсів повернувся з Тихого океану без кількох клепок у голові і порішив усю свою родину, після чого приставив свого військового пістолета до правого вуха і подбав про себе самого. Айра Могінс зробив це до народження Наомі. Їй не спало на думку, що справа Арделії сталася задовго до того, як Сем перебрався до Джанкшн-Сіті. В усякому разі вона відігнала всі думки про це і зосередилася на виборі вечері, вагаючись між замороженою лазаньєю Стауфер і чимось менш калорійним від Лінкузен, Кузен, поки Сем не поклав слухавку. Тоді він заходився один за одним диктувати їй листи аж до 12-ї, а потім спитав, чи не приєднається вона до нього за обідом у Маккені. Наомі відхилила запрошення, сказавши, що повинна повернутися до матері, яка за зиму дуже подалася. Про Арделію Лордс більше не згадували. Того дня. Розділ четвертий. Загублені книжки. У будні Сем майже не снідав. Йому вистачало склянки апельсинового соку і кексу з вівсяними висівками. Але в суботу вранці, принаймні в такі суботи, коли йому не доводилося боротися з ротаріанським похміллям, він любив полежати трохи довше, прогулятися до Маккени на площі і повільно посмакувати стейк із яєшнею по-справжньому читаючи газету замість того, щоб бігати очима по заголовках між зустрічами з клієнтами. Наступного ранку, 7 квітня, він так і зробив. Учорашній дощ давно вщух, і блакитне, незаплямоване небо, втілений образ ранньої весни, змінило собою хмари. Після сніданку Сем пішов додому кружним шляхом, зупиняючись подивитися, чиї тюльпани і крокуси росли, як і годиться, а чи її трохи затримувалися? Він повернувся додому десять хвилин на одинадцяту. На автовідповідачі горів вогник прослухати повідомлення. Він натиснув кнопку, витяг цигарку і запалив сірника. «Добрий день, Семе!» Не впізнати м'який голос Арделії Лордс було абсолютно неможливо. Сірник застиг за шість дюймів від Семової цигарки. «Ти дуже мене розчарував. Ти затримав книжки. От лайно. Вигукнув сам. Його щось муляло цілий тиждень. Як муляє потрібне слово, що крутиться на язиці, але не дається. Книжки. Трикляті книжки. Ця жінка безперечно тепер вважатиме його точнісінько таким філістером, яким вона і хотіла його бачити. З його безпричинними претензіями щодо того, які плакати повинні висіти в дитячій залі, а які не повинні. Єдине питання тепер було в тому... Чи відшмагала вона його докорами через автовідповідач, а чи приберігає їх до тієї миті, як зустріне особисто. Він помахав сірником і кинув його в попільничку коло телефону. «Здається, я пояснювала тобі», – продовжувала вона м'яким і підкреслено резонним голосом, «що порадник-промовця і улюблені вірші американців стоять у нас серед тематичних довідників, і їх не можна тримати довше одного тижня». «Я очікувала від тебе кращої поведінки, Семе. Я справді надіялася на тебе». Сем обурено зрозумів, що стоїть у власному будинку з незапаленою цигаркою в роті, а його шиєю біжить до щік рум'янець провини. Його ще раз узяли за шкірку і кинули в четвертий клас. Цього разу він стояв обличчям до кутка, а на його голові міцно сидів гострий ковпак із написом «Бевсь». Арделія Лорд свела далі, ніби роблячи величезну послугу. «Однак я вирішила продовжити термін для тебе. Мусиш повернути книжки в понеділок до обіду. Будь ласка, не примушуй мене вдаватися до прикрих заходів». Настала пауза. «Пам'ятай про бібліотечного полісмена, Семе!» «Тобі ще самі самій це не набридло, Арделія крихітко. Про Сем, але його не почув навіть її записаний голос». Вона згадала про бібліотечного полісмена і поклала слухавку, після чого автовідповідач тихенько вимкнувся. Сем прикурив від іншого сірника. Він іще видихав першу затяжку, коли йому на думку спав план подальших дій. Можливо, той план був трохи боягузливий, але він закрив би всі порахунки з міс-лордс. У цьому плані Сем убачав якусь сувору справедливість. Він дав Наомі винагороду за її допомогу, і він зробить те саме для Ардерії. Сам сів за стіл у кабінеті, за яким складав свою славетну промову, і підтягнув до себе блокнота. Під заголовком «Зі столу Семюела Піблза». Він нашкрябав записку. «Шановна міс-лордс, прошу пробачення за те, що повертаю ваші книжки запізно. Ці вибачення щирі, адже книжки неабияк допомогли мені готувати промову. Будь ласка, прийміть ці гроші на сплату штрафу за затримку книжок. Також прошу залишити собі решту на знак моєї вдячності. Щіроваш Сем Піблс. Сем перечитав записку, поки намацував скріпку в шухляді столу. Він подумав, чи не замінити «ваші книжки» на «бібліотечні книжки», але вирішив залишити все, як є. Арделія Лордс видалася йому жінкою, що сповідувала філософію «держава – це я», навіть коли «держава» у цьому разі означала лише місцеву бібліотеку. Сем витягнув із гаманця 20-доларову банкноту і прикріпив її скріпкою до записки. Він повагався ще хвильку, неспокійно барабанячи пальцями об край столу. Вона подумає, що це хабар. Певно, вона образиться і скажено розлютиться. Можливо, так і станеться, але Семові було байдуже. Він знав, що стояло за ущіпливим ранковим дзвіночком цієї лордс, а може і за обома ущіпливими дзвіночками. Сем надто сильно смикнув за її ланцюг. Коли висловився про плакати в дитячій залі, і тепер вона мстилася йому, принаймні намагалася. Але він уже не в четвертому класі, він не метушливий, нажаханий малий, у всякому разі, вже ні. І не дасть себе залякати ані ворожому напису в передпокої бібліотеки, ані бібліотекарці, що ж петить його як поганого хлопчиська, за затримані на цілий день книжки. До сраки це, сказав він уголос. Якщо не захочеш приймати гроші, запхни їх до якогось фонду захисту бібліотеки чи ще куди. Сем поклав записку з прикріпленими до неї двадцятьма доларами на стіл. Він не мав жодного наміру вручати її особисто, щоб не дати їй змоги вичитати йому. Сем обмотає книжки гумовою стрічкою, поклавши записку з грошима до однієї з них так, щоб вони визирали. Тоді просто все гамузом у скриньку для повернутих книжок. Він прожив у Джанкшн-Сіті шість років, не зустрівши Арделію Лордс жодного разу. Якщо пощастить, то проживе ще шість, перш ніж побачить її знову. Тепер залишалося тільки знайти книжки. На письмовому столі в кабінеті їх точно не було. Сем пішов до їдальні і подивився на обідньому столі. Зазвичай речі, які треба було комусь повернути, він складав саме на ньому. Там лежали дві відеокасети, Готові повернутися до відеостанції Брюса, конверти з написом для газетяра, дві теки зі страховими полісами, але порадника промовця там не було, як і улюблених віршів американців. Лайно. сказав Семе, почухав голову. Де в біса? Він пішов на кухню. На столі самотньо лежала ранкова газета. Він поклав її тут, коли повернувся зі сніданку. Сам механічно кинув її до картонної коробки біля дров'яної печі. Подивився на стійку. на ній лежала тільки обгортка вчорашньої замороженої вечері. Він повільно пішов на гору, щоб пошукати в кімнатах другого поверху, але вже відчув, як у середині наростає дуже погане передчуття. До третьої години по півдні його погане перечуття стало набагато гіршим. Насправді, сам Пібл скипів від злості двічі, переривши будинок знизу догори за другим разом він навіть лазив на горище, він подався до контори хоч був майже певний того, що приносив книжки додому, коли повертався з роботи в понеділок увечері. Звісно, на роботі Сем нічого не знайшов. Отак він і змарнував чудовий весняний суботній ранок на безплідні пошуки двох бібліотечних книжок, не наблизившись до них ані на крок. Він і досі думав про її в'їдливий тон. «Пам'ятай про бібліотечного полісмена Семе!» І про те, як би вона зраділа, коли б дізналася, як сильно допекла йому. Якби бібліотечна поліція і справді існувала, Сем не мав сумнівів, що вона радо спустила б її на нього. Що більше він про це думав, то ставав лютіший. Він повернувся до кабінету. Записка з двадцяткою для Арделії Лордс мовчки дивилася на нього зі столу. «Зараза!» – крикнув Сем і ледь не кинувся ще раз обшуковувати будинок, коли врешті опанував себе і зупинився. «Так він нічого не досягне». Раптом Сем почув голос давно померлої матері. Він був м'який і приємно розважливий. Коли не можеш чогось відшукати, Семюелю, то біганина не допоможе. Натомість сядь і подумай як слід. Дай відпочити ногами, працюй головою. Ця порада допомогла йому в десять років. Він подумав, що, можливо, вона не стала гіршою і тепер, коли йому сорок. Сем сів за стіл, заплющив очі і подумки пішов, по слідах клятущих бібліотечних книжок від тієї миті, коли отримав їх від міс Лордс, до того, як... Що б там із ними не сталося? З бібліотеки він поніс їх до контори, зупинившись дорогою біля семової піци, де взяв пиріг із папероні і подвійною порцією грибів, який з'їв за робочим столом, гортаючи порадник-промовця в пошуках двох речей – вдалих жартів і способу їх використання. Сем пам'ятав, як обережно намагався не ляпнути бодай краплиночкою соусу для піци на книжку. Яка іронія, зважаючи на те, що він зараз не міг їх відшукати. Сем просидів над промовою більшу частину полудня, вставляючи в неї жарти, а тоді переписуючи всю кінцівку, щоб краще приладнати до неї вірша. Коли він пішов додому в п'ятницю далеко після півдня, то взяв із собою готову промову, але не книжки, і в цьому він був упевнений. Крейк Джонс підібрав його, коли настав час їхати на вечерю до роторіанського клубу. І Крейк же таки висадив його біля будинку пізніше, якраз вчасно, щоб Сему встиг освятити килимок під дверима. У суботу зранку він годив своєму незначному, але докучливому похміллю. Решту вихідних просто сидів удома, читав, дивився телевізор і, слід визнати, Насолоджувався тріумфом. Він і близько не підходив до контори впродовж вихідних. Цього Сем був певен. «М -м, «Гаразд», – подумав він. «Тепер важча частина зосереться». Але, як виявилося, сильно напружуватися йому не довелось. У понеділок Сем вийшов із контори за чверть до п'ятої, а тоді саме задзвонив телефони, він змушений був повернутися. То був Стю Янгмен, що просив його виписати чималий поліс на будинок. З цього дзвінка почалася злива грошви, що пролилася на Сема цього тижня. Поки він балакав зі стю, його очі зупинилися на двох бібліотечних книжках, що й досі лежали в кутку столу. Коли подався додому в в одній руці він ніс дипломат, а в другій книжки. Принаймні цього Сем був певен. Він збирався повернути їх того ж вечора, але Френк Стівенс зателефонував і запросив його повечеряти з ним, його дружиною і племінницею що саме приїхала з Омахи навідати їх. Як Сем з'ясував, навіть випадкові знайомі парубків, котрі живуть у маленьких містах, невтомно намагаються знайти їм пару. Вони пішли до реберець Брейді, повернулися близько одинадцятої, що для буднього вечора доволі пізно. І на той час, як Сем дістався додому, книжки повністю вилетіли йому з голови. Врешті-решт він утратив їх з очей. Він не думав про те, щоб їх повернути, несподіване пожвавлення в справах забирало всі його розумові зусилля, поки не зателефонувала ця лордс. Гераст. Певно, я нікуди їх з того часу не переносив. Вони мусять бути там, де я їх поклав, коли повернувся з роботи в понеділок. На мить у ньому спалахнула Надія. А що, як вони і досі в машині? Коли Сем уже підводився, щоб піти подивитися, йому згадалося, як він переклав… Дипломат у руку до книжок, коли прийшов додому в понеділок. Він зробив це, щоб дістати ключі від будинку з правої кишені. Він точно не залишив книжки в машині. То що ти робив після того, як увійшов? Він уявив, як відімкнув двері кухні, увійшов, примостив дипломат на стілець, розвернувся з книжками в руці О, ні. пробурмотів Сем, погане перечуття знову наринуло на нього. На полиці коло дров'яної печі. Стояла чимала картонна коробка, схожа на ті, які можна взяти в алкогольній крамниці. Вона стояла там уже кілька років. Люди іноді перевозять у таких коробках дрібні речі, коли переїздять до нового будинку, але в них також дуже зручно складати всяку всячину. Сам використовував коробку для печі для зберігання газет. Він щодня клав до неї газету після того, як прочитував її. Сьогоднішню газету він вкинув туди зовсім недавно. І десь раз на місяць. Паскудний день. пробурмотів Сем. Він підвівся за столу і поспішив на кухню. Коробка з намальованим на боці Джоні Волкером у моноклі, що ніби промовляв «Ну, хіба я не Денді?» була майже порожня. Сем перебрав тоненький і стосик газет, знаючи, що нічого не знайде. Але все одно шукав, як роблять люди, котрі відчайдушно напіввірять у те, що самого їхнього сильного бажання достатньо для того, щоб шука не з'явилося. Він знайшов суботнього вісника, якого щойно викинув і газету за п'ятницю. Звісно, жодних книжок між ними не було. Сем трохи постояв, думаючи по думу, а тоді пішов до телефону. Дзвонити мері Вассер, що прибирала будинок щочетверга вранці. «Ало!» – відповів трохи стривожений голос. «Привіт, Мері, це Сем Піблс. «Семе!» Тривога поглибилася. «Щось сталося?» «Так. У понеділок по обіді курва, що заправляє місцевою бібліотекою, рушить на мене в похід. ймовірно, з хрестом і довжелезними цвяхами». Він, звісно, не міг сказати нічого такого, принаймні не Мері. Вона була з тих безталанних створінь, що народилися під нещасливою зіркою і живуть у темній хмарі неясного зловісного перечуття». Мерівасери цього світу вірять, що неймовірна кількість підвішених величезних чорних сейфів ліпається на висоті трьох поверхів над численними хідниками. Ті сейфи, утримувані там лише потертим дротом, чекають, поки доля приведе котрогось із приречених до зони ураження. А як не сейф, то п'яний водій, а як не п'яний водій, то цунамі. Вайові, так, вайові. А як не цунамі, то метеорит. Мері Вассер була однією з тих постійно занепокоєних істот, котрим завжди треба знати, чи нічого не сталося, якщо їм дзвонять по телефону. Нічого, сказав сам нічого такого. Просто хотів дізнатися, чи бачила ти Дейва в цей четвер. Питання, звісно, було не більше як формальністю. Газети ж як-не-як як зникли, а паскудний Дейв був єдиною газетною феєю в Джанкшн-Сіті. Так, підтвердила Мері. Щира заява Сема про те, що нічого не сталося, здавалось, накрутила її ще сильніше. Тепер у її голосі бринів ледве прихований жах. «Він приходив по газети. Може, мені не слід було їх віддавати? Він приходить уже багато років, і я подумала...» «Та ні, нічого страшного. Мовив Сем із неприродною бадьорістю. Я просто побачив, що вони зникли, от і захотів перевірити». «Ви ніколи не перевіряли раніше...» Голос Мері урвався, ніби їй здавили горло. «З ним усе гаразд, з Дейвом нічого не трапилося?» «Ні», – запевнив Сем, – тобто я не знаю, я просто…» – йому сяйнуло. «Купони!» – нестямно крикнув він. «Я забув вирізати купони на знижки в четвер, тож…» О – вигукнула вона. «Я можу віддати вам свої, якщо хочете». «Та ні, я не можу… Я принесу їх у наступний четвер!» – перебила вона. «У мене їх тисячі! Так багато, що я ніколи в житті їх усі не використаю!» Говорив її тон. «Урешті-решт, який сейф тільки й чекає, поки я пройду під ним, або якесь дерево чекає, щоб упасти на мене під час грози і розчавити, або фен у мотелі десь у північній Дакоті чекає, коли зможе впасти з полиці в мою ванну. Відведений мені час і так ніби позичений, тож навіщо мені здалася та купа купонів на ту паршиву каву?» «Гаразд», – сказав Сем. «Було б чудово. Дякую, Мері, ти просто золота». «Ви впевнені, що крім цього нічого не сталося?» «Нічогісінько», – відповів Сем, намагаючись говорити якнайщиріше. Самому собі він був схожий на оскаженілого старшину, що підохочує кількох уцілілих солдатів кинутися в лобову атаку на укріплене кулеметне гніздо. «Переторли! Здається, вони там усі поснули!» «Гаразд!» – нерішуче сказала мері, нарешті дозволивши Семові втекти. Він важко опустився на один із кухонних стільців і кинув на майже порожню коробку з-під Джоні Вокера сумний погляд. Паскудний Дейв забрав газети, як він робив першого тижня кожного місяця, але цього разу отримав несподівану додачу – порадник-промовця і улюблені вірші американців. І сам дуже ясно уявляв собі, на що вони зараз схожі – на перероблену паперову масу. Паскудний Дейв був одним із соціально активних алкоголіків в Джанкшн сіті Неспроможний утриматися на постійній роботі, він животів на відходах інших і в цьому сенсі був доволі корисним членом громади. Він збирав пляшки, які можна було здати, а також, подібно до 12-річного Кіта Джордана, мав газетний маршрут. Єдина різниця полягала в тому, що Кіт розносив вісника Джанкшн-Сіті щодня – а паскудний Дейв Данкан збирав його, усе має бозна з кількох іще жителів Келтон Авеню і околиці, раз на місяць. Сем багато разів бачив, як той штовхав перед собою візка із супермаркету, заповненого зеленими пластиковими пакетами для сміття, через усе місто до центру перероблювання, що стояв між залізничним депо і невеликим притулком для безхатніх, у якому паскудний Дейв і десяток чи скільки його товаришів здебільшого ночували. Він посидів іще хвильку, стукаючи пальцями об стіл, а тоді звівся на ноги, накинув куртку і пішов до машини. Розділ п'ятий. Дім Ангола. Наміри того, хто малював знак, безперечно були найкращі, але правопис він знав погано. На знаку прибитому до одного зі стовпчиків ганку старого будинку, що стояв біля залізничної колії, було написано «Дім Ангола». Оскільки на Рейлроуд-Авеню прямій, мов стріла, як і більшість вулиць і доріг Айови, Сем не побачив жодних натяків ані на Анголу, ані на інші африканські країни, він подумав, що Маляр насправді мав на думці «Дім Ангела». Але що з того? Сам вважав, що нехай дорога виставлена добрими намірами і веде собі до пекла, але люди, що намагаються засипати на ній ями, все одно заслуговують бодай на крихту вдячності. Дім Ангола був великим будинком, у якому колись, як здогадувався Сем, містилися кабінети залізничної компанії в ті далекі дні, коли Джанкшн Сіті ще був залізничним вузлом Джанкшн Пойнт. Зараз тут лежали тільки дві робочі колії, що обидві тягнулися зі сходу на захід. Усі інші заіржавіли і позаростали травою. Більшість шпал зникла, вони пішли на вогнище тим самим безхатнім, яким слугував притулком дім Ангола. Сем приїхав сюди за чверть до п'ятої. Сонце кидало жалобні при гаслі промені на пусті поля, що починалися на краю міста. За кількома будівлями, що тут залишилися, гуркотів нескінченний на перший погляд товарняк. Здійнявся вітер, і коли Сем зупинив машину і вийшов з неї, він почув і ржаве скрипіння старого вказівника «Джанкжн-Сіті», що гойдався над покинутою платформою, з якої люди колись сідали на пасажирські потяги до сент Луїса і Чикаго, та навіть і на старий експрес «Саніленд» що з усіх містечок Айови зупинявся лише в Джанкшн-Сіті, на шляху до казкових земель Лас-Вегаса і Лос-Анджелеса. Притулок для безхатніх колись був білим, тепер же він став облущено сірим. Вікна затуляли чисті, але затерті і обтріпані завіски. На запелюженому подвір'ї намагалася рости трава. Сем подумав, що десь у червні вона зможе тут пробитися, але поки що виходило так-сяк. Біля вищерблених сходів Ганку стояла і ржава бочка. Навпроти вивіски з написом «Дім Ангола» до іншого стовпчика Ганку було прибите оголошення. Вживання алкоголю в цьому притулку заборонене. Якщо несете пляшку, викиньте її сюди перш ніж зайти. Семові пощастило. Хоч суботній вечір уже майже настав і бари і пивниці Джанкшн-Сіті вже чекали, Сем застав паскудного Дейва в притулку Тверезого. Він саме сидів на ганку з іще двома пияками. Усі троє з різною мірою успіху малювали щось на великих прямокутниках із білого цупкого паперу. Чолов'яга, що сидів на підлозі в дальньому кутку ганку, притримував праве зап'ястя лівою рукою, намагаючись трохи зменшити важкий приступ дрожу. Той, що сидів посередині, малював із висунутим із кутика рота язиком і нагадував малюка в дитсадку що намагається якнайкраще зобразити дерево, щоб заробити золоту зірочку і показати її матусі. Паскудний Дейв, що сидів у напіврозчахнутому кріслі Гойдалці біля сходів, вочевидь був у найкращій формі, але всі троє виглядали зіжмаканими, поскубаними і понівеченими. «Здоров, Дейве!» – сказав Сем, сходячи на ганок. Дейв підняв очі, примружився, а тоді невпевнено усміхнувся. Усі зуби, що він їх іще мав, були спереду. Усмішка відкрила їх усі п'ять. Містере Піблз!» «Так, – мовив він. – Якся маєш, Дейве? – О, наче непогансько!» «Непогансько!» – він озирнувся. «Хлопці, привітайтеся з містером Піблзом, він юрист!» Чолов'яга з висунутим язиком підвів очі, коротко кивнув і повернувся до свого плаката. З його лівої ніздрі звисала довга шмаркля. «Взагалі, – сказав Сем, – я спеціалізуюся на нерухомості, Дейве. На нерухомості і страх. У тебе є слім-джим?» – раптом випалив чоловік, у якого трусилися руки. Він зовсім не глянув угору, але ще сильніше насупився від зосередження. Семові було видно його плакат. Той був укритий довгастими жовтогорячими кривульками, що туманно нагадували слова. «Прошу? – спитав Сем. – Це Люкі!» Тихо сказав Дейв. У нього сьогодні не найкращий день, містере Піплс. «Слім Джим, у тебе є! Є в тебе Слім Джим, у тебе! У тебе є Слім Сраний Джим!» Завів Люкі, не підводячи очей. «Ем, «Вибачте», – почав Булосем. «Та нема в нього ніяких Слім Джимів», – гаркнув паскудний Дейв. «Помовчи, малюй свій плакат, Люкі. Вони потрібні Сарі до шостої. Вона приїде спеціально по них. Я все одно мушу дістати собі Сраного Слім Джима» сказав Люкі наполегливим тихим голосом. «Бо як не дістану, то, мабуть, жердиму щурячий послід». «Не звертайте на нього уваги, містер Піблс, заспокоїв Дейв. «Щось трапилося?» «Ну, я просто хотів спитати, чи не знаходив ти кілька книжок серед газет, що забрав у минулий четвер?» «Я поклав їх кудись і подумав, що слід перевірити. Я трохи затримую їх повернення в бібліотеку». «Четвертак є», – раптом спитав чоловік з висунутим язиком. «Що ми п'ємо? Грому птицю?» Сем механічно почав шукати в кишені. Дейв простягнув руку і торкнувся його за п'ястя, ніби вибачаючись. «Не давайте йому грошей, містер Піблс», – сказав він. «Це Рудольф. Не потрібна йому ніяка птиця. ми із птицею вже давно не варто зустрічатися. Йому просто треба виспатися». «Вибач, Рудольф», – мовив Сем, – «я без грошей». «Як і всі ми», – сказав Рудольф. Він повернувся до свого плаката і про Скільки пити. «Аж повінця!» «Я не бачив жодних книжок», – відповів паскудний Дейв. «Мені шкода. Я лише забрав газети, як завжди. Міс Васирусе бачила, вона скаже вам те саме. Я не зробив нічого лихого». Але його нещасні водянисті очі промовляли, що він і не сподівається, аби Сему це повірив. На відміну від злощастя Мері, Дейвова лиха доля не чигала на нього десь над головою чи за рогом. Вона вже оточувала його хмарою. Він жив у ній із тією крихтою гідності, яку міг зібрати. «Я вірю тобі», – Сем поклав руку Дейвові на плече. «Я просто вивернув вашу коробку з газетами до торби, як завжди», – сказав Дейв. «Якби мені тисячу слімджимів, я б їх усі поїв», – устряв Люкі. «Я б їх гарню ніхаж бігом перетрубив. Це хром-хром-хром-хром-бором». «Я вірю тобі», – повторив Сем і поплескав Дейво по жахливо-кислявому плечу. Він усвідомив, що мимохідь думає, чи, боже, збав немає в Дейво вошей. Услід за цією неправедною думкою з'явилася і інша. Він подумав, чи бував останнім часом у цій частині міста хоч хтось із ротаріанців, тих міцних і бадьорих хлопців, серед яких Сем мав такий успіх тиждень тому. Йому хотілося знати, чи чули вони про Дім Ангола взагалі. А ще він хотів би знати, чи думав про таких людей, як Люкі, Рудольф і паскудний Дейв, Спенсер Майкл Фрі, коли писав свої рядки про те, що на світі найважливіше, про дотик руки і голосу звуку. Сам відчув раптовий напад сорому, пригадавши свою промову, сповнену невинної пропаганди і схвалення простих життєвих насолод у маленькому місті. «Добре», – сказав Дейв, – «то мені можна прийти наступного місяця». «Ти ж відніс газети до центру перероблювання». «Ага». Паскудний Дейв показав пальцем, що закінчувався жовтим кострубатим нігтем. Он тамочки він, але в них зачинено». Сем кивнув. «А що ви робите?» – спитав. «О, то просто марнуємо час», – пояснив Дейв і розвернув плакати, щоб Сем побачив. На плакаті усміхнена жінка тримала на тарелі смажену курку. І перше, про що подумав Сем, було те, як не зле, як по-справжньому добре все намальовано. Може, Дейв і був пияком, але він мав справжній хист. Над малюнком було охайно виведено друкованими літерами. Смажені курчата в першій методистській церкві. Благодійна вечеря. На користь притулку для безхатніх Дім Ангела. 15 квітня з 18.00 до 20.00. Запрошуємо всіх. «Вечеря передуватиме зустрічі АА», – сказав Дейв. Але на плакаті про АА не можна писати. «Бо це наче як таємниця». «Ясно», – мовив Сем. Він помовчав, а тоді спитав, «А ти ходиш на зустрічі АА? Якщо не хочеш, то не відповідай. Насправді це не моє діло». «Отжу», – сказав Дейв, – «але це важко, містер Піблс. Я отримав більше білих фішок, ніж аптеки продають аспіринок. Я можу протриматися місяць, іноді й два. А якось я був тверезий майже рік. Але це важко». Він похитав головою. Той сказав, що програма підходить не всім. Певно, я один із таких, але я намагаюся. Семові очі повернулися до жінки з куркою на тарілці. Малюнок був надто детальний, щоб його вважати ескізом, але й картиною він іще не був. З усього було видно, що паскудний Дейв малював поспіхом, але він зумів передати доброту в очах жінки, і ледь помітно майже зниклу усмішку на її губах.